És dimarts 7 d'abril i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que aquest proper dijous a les 11 del matí tindrà lloc el primer plet alemàtic de la història de Palafrugell. Juli Fernández reclamava en aquesta sintonia més espai pel debat i més informació per part de l'equip de govern i Josep Piferrer, el tilla del de... cap de la posició d'oportunista. Parlarem amb el líder socialista i també amb l'alcalde de Palafrugell. us explicarem, canviem radicalment de tema que l'Angelet de les Dents i el Ratoncito Pérez gràcies a un banc d'alcaldia queden exempts del confinament La informació comarcal ens portarà a explicar i actualitzar les dades del coronavirus a la comarca que freguen els 200 positius però tot apunta a que la corba es comença a plagar i acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, explicant-vos que l'Institut Vage Empordà oferirà el proper curs un nou cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics. Serà el primer institut de la comarca en oferir aquests estudis. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 7 d'abril i ho farem primer de tot posant-nos en contacte amb el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Palafrugell, el líder socialista Juli Fernández, amb el qual doncs valorarem el, el fet doncs, que reclamen més diàleg i més espai de debat per fer front a la crisi del coronavirus. Saludem el líder socialista de casa nostra. Bon dia, Juli. Doncs, Juli, gràcies per atendre la nostra trucada. Comencem d'una manera més distesa i, i explicant doncs, com, com esteu vivint també aquests dies des de l'oposició i en concret de, de, com, com a Juli Fernández, no? com, com està vivint aquests, aquests dies de, de confinament. Bueno, home, molta preocupació o dir molta tristesa pel que està passant, no només per les famílies que, han, doncs, que estan infectades, no només per la gent, la gent que ha mort, no? Jo crec que és un virus que la intensitat ningú l'havia pogut preveure amb antelació, ni la intensitat ni la facilitat en el qual es propaga, i per tant preocupat, preocupat per la situació a nivell municipal, a nivell de país, i com a família, dels doncs, bueno, estem, hem, estem tancats a casa. Jo personalment he hagut de treballar aquests dies, perquè vaig, doncs hem tingut una activitat essencial per poder tramitar totes les qüestions d'èrtic i prestacions d'atur, però el problema és que ningú sota més. Evidament eh, esperant doncs, que això d'alguna manera pugui pues, ser capaços de superar-lo i que de mica en mica tornem la normalitat encara que aquesta normalitat estigarà doncs, d'arribar i s'ha de fer la progressiva. A nivell municipal, doncs les notícies eh, ens arriben eh, dia rere dia a través dels serveis de salut integrats Baix Empordà, de l'Hospital de Palamós, i nosaltres doncs, estem posant molt el focus eh, en el que està passant a la residència Palafrugell-Gent Gran. Ja són, doncs, eh, en aquests moments, 10 morts, eh, 27 eh, persones que tenen detectades eh, el coronavirus i també altres persones, que eh, pacients, totes, que estan esperant doncs, els resultats. Eh, aquest és el fet més preocupant no? eh, a nivell municipal, també perquè és un col·lectiu molt vulnerable eh, el que tenim a la, a la residència Palafruig i el Gen Gran. Sí, segur, és més preocupant i doncs, segurament que ara no és el moment de fer cap elaboració, sinó que s'han traslladat la inquietud i traslladat tot el suport els familiars i els però segur que quan això acabi, de reflexionar, perquè no és, no és eh, massa, diguéssim, mar, que en el marquen totes les residències, no només a Catalunya, sinó també a l'Espanya, no? que si un que virus està fent més mal. És veritat que en una, una població d'edat de que és la més la més vulnerable, però també és veritat que en algunes residències estaven juntes no? que la gestió no és segurament la que ha produït. No és el cas de per la progeny, jo crec que aquí segurament que han ha hagut elements, però en qualsevol cas com a ciutadà i com a cada de i com a alcalde que ha sigut sis anys d'aquest poble i com una persona que s'acaba posant en marxa aquesta, aquesta residència, doncs ho veig amb preocupació i molt diguéssim, emetent exactament quina és la revolució, perquè la veritat que és un virus que quan afecta a gent gran, eh, no, que tenen algun tipus d'altra patologia i també amb poques defenses, doncs és un aquí, virus segurament que es troba molt millor que ambatis de hem jem majora que té menys afectació. mm -hmm. Aquestes afectacions que està provocant aquest virus doncs, també s'han vist en, en qualsevol àmbit de la societat. Els ajuntaments, els consistoris, doncs, han hagut d'adaptar-se a noves formes de treballar. Nosaltres hem estat intentant en aquestes setmanes que portem de, de confinament doncs, també eh, traslladar no? com, com s'havia adaptat l'Ajuntament, les diverses àrees, sobretot aquelles que tenen doncs, contacte amb persones més vulnerables, no? com podien ser doncs, les àrees de benestar social i també habitatge, joventut àrees doncs, sensibles i en aquest sentit des del Partit Socialista també has fet saber doncs, que trobes una manca una miqueta de, de comunicació no? per saber quines propostes s'estan fent, quines accions s'estan fent des de l'equip de govern més enllà d'assabentar-se a través de, dels mitjans de comunicació és, és així Juli? Vaig pel bon camí? A veure, jo el que veig és que evidentment l'alcalde va muntar un grup que diu Portaveus va muntar just quan ja fèiem més d'una setmana que estava tota la situació que estava activada. Amb aquest grup de portaveu, qualsevol informació que agrarem, és el part diari que envia l'hospital de Palamós, però, clar, l'actuació a fer va molt més enllà. Els que tenen de ser capaços de saber quina actuació estem fent en el tema d'assistència de domicili, què està passant en el tema de sintrofisicació, quins carrers de associant, quins espais públics, què està passant si hi ha una incidència sobre el tema de les persones que són sim de risc de maltractament i violència de gènere. Uh -huh. Què està passant si tinc detectat gent gran a casa seu o i sigui, el que jo ving a dir és que no pot ser que només tinguem la informació que ens envien i a ja dir que jo no cal impu el truc com el parlament, però reben informació siga sí, el central psiquiàtric. o hi ha moltes més actuacions que crec que crec probablementment ho està fent, crec, però que la qual no tenim aquesta informació. i per això ja aquest té matí més enllà, de demanar formament que cal fer un pre no pot ser clarament que hem de no hem fet ple més de març per va passar, però tampoc teníem previst en termini, ara he, vist, ara he vist que sembla que han traccionat sembla que ho fer fet ple el dijous però clar, és que el dijous és dia, és dia nou quan tant, què esperàvem? que estiguessin tot el mes de sense plenari quan hi ha hagut molts ajuntaments amb la pròpia Diputació la Diputació hem fet ja plens telemàtics hem fet, hem fet el Consell del, del Patro de Turisme telemàticament vull dir que, era, és evident que hi ha aigna per poder-ho fer. Per tant, jo el que queixo no és tant de que hem tingut informacions en les sinó que segurament claritament el govern està fent molt tan més coses i caldria fer un debat si que estan fent-se suficients o caldria millorar-les, no? Com el mateix que dic jo, no n'hi ha prou que faci una coordinació del govern que diguin que, que ajornen els calendaris de pagament d'impostos. És que faltaria més, però és que jo crec que s'ha d'anar bastant més enllà i el govern ha tingut preparada un empull de ruta ni què fem l'endemà, ni que aquest continuament es comença a aixecar de forma progressiva amb el sector econòmic de la Vila, perquè si no fem res, i quan dic fem res vull fer un programa de xoc agressiu i valent, és que no sé a veure què ens passarà. Uh, aquesta és una de les demandes que també has, has fet o que ara ens trasllades al uh, sentit d'intentar doncs, que hi hagi mesures més valentes. Uh, el fet d'haver-te esperat en aquesta quarta setmana d'ençà que va començar aquesta, aquesta crisi pel coronavirus aquí a la, a nostre, al nostre municipi. Um, ha estat també per donar una miqueta de marge, perquè és una situació doncs, complexa i que ha agafat a, a tothom amb el peu a, a contrapeu. Has, has volgut esperar unes setmanes per veure com, com reaccionava l'equip de govern i en veure que poder no reaccionar com, com creieu que havia de reaccionar, heu decidit fer aquesta publicació? Sí ara no, tant per un tema. S'ha de quants setmanes per un tema és responsabilitat. Jo que en aquest moment que no pot fer eh, i fer un favor a la ciutadania si veu que, que aquí és una guerra política. Jo mm. per això en quants setmanes he estat, he estat escoltant, l'alcalde m'ha trucat, m'ha enviat, però jo crec que ara i jo aquesta nota d'avui no la faig amb un to diguéssim que t'escolta fixa que parlo sempre de debat i bonificar mesures. I jo crec que en aquest debat i bonificar mesures havíem de participar-hi tots. Tant el govern com els que hem estat governant i que tinguin experiència el que el poble necessita, no? Per tant, el, el, la nota que hi he fet avui és, és una crida d'escolta, comencem a parlar-ne, no? perquè cal tenir tot això preparat per l'endemà. El que no podem fer és començar a planificar a partir de l'endemà, perquè després ja no arribarem a temps, perquè en aquella ha moltes activitats, molts comerços, molt fet turístic, que no saps que també en quines condicions podrà tornar a obrir la seva activitat. Mm -hmm. I fa clar que no tornar a obrir per de forma progressiva, i fa clar que haurem de preveure què fem amb aquesta gent, què fem amb la cooperació pública, en quins terminis la podem rebuir, si realment són capaços de fer, que crec que s ha de fer ajuda de fons perduts per poder ajudar-los a assumir una part dels costos que tenim fixos durant tot l'hivern. Aquest... Això és que jo, quan deia, jo no ho fet abans perquè entenc que aquests primers quatre setmanes calia estar molt a la a l'evolució del virus. Ara veiem que, bueno, que segurament comença a controlar a nivell de, de, de, de contagi i també a nivell de Llavors, portem quatre dies que van a la baixa uh -huh. i que ara tenim un mes i unís pel davant perquè el govern mogui fitxa, no pot estar aparat. En aquest sentit, doncs, es reclama aquesta, aquest debat. Al final és més important, perquè al final són mesures que s'han de prendre... Molt importants, hem comentat doncs, bastament el problema que suposa això per a l'activitat econòmica principal del nostre municipi, com és el turisme, tota aquesta incertesa que encara hi ha de quan es podrà aixecar aquest confinament i després de com s'haurà de, doncs, de, de fer un, un desconfinament d'una forma gradual i per tant això encara obre molts dubtes. Per tant, eh, la millor manera, segons eh, tinc entès doncs, Juli, el que vols traslladar és això, no?, intentar que hi hagi un debat, no?, que, que, que, que se n'en parli. Jo que vull és que hi hagi un debat, que es posin propostes sobre la taula, que algú faci propostes i la col·lepció puguem millorar-les o, o concretar-les, per tenir un pla d'això, que el CUL de Ruta ha preparat per l'endemà que això es comenci a reactivar. És ja no podem esperar a començar a planificar-los quan això es comenci a caminar, perquè hi ha gent que no podrà esperar aquesta situació. O sigui, pensem que en, algú, en molt, la majoria dels casos la globalitat serà, inclús en el tema del sector de bars i restaurants, a la limitació d'aforaments. Això, això també té un, un, un hàndicap als propis establiments, no? que sí que poden començar a obrir, però si realment senten els nostres aforaments limitats, els costos ficsos que tindran seran els mateixos. Per tant, aquí jo que el govern local té marge per fer, tenim una situació financera econòmica que ens ho permet fer, tenim una estada de l'any passat de més de 2 milions i d'euros que haurem de decidir quina part destinem aquest tipus d'ajudes i mesures aquest és el debat que jo, que jo demano no sé cap afany de crítica ni escolta, jo ja sé que en aquell moment és complicat eh, i que per tant qualsevol governant que està en aquell moment la responsabilitat doncs no és fàcil la gestió però en qualsevol cas també en aquests moments difícils és quan es pot mostrar la capacitat d'un govern d'afrontar els reptes no? governar quan tot funciona molt fàcil Ara que apuntaves que s'havien posat eh ja ha despertat una miqueta, que apuntaves a que podia haver-hi un ple aquest dijous, nosaltres encara no en teníem constància, això t'ho han fet saber a través d'aquest grup. He vist que en aquest grup de portaveus que va muntar la calda i semblava que demanava escolta, el dijous va haver fet ple, i jo dic a mi, a mi no tinc cap problema. Bueno, Me sorprèn això que envia aquest missatge a de la tarda, quan jo envia la nota aquest matí a la quarts quart d'una, no? uh -huh. i doncs, a bé, si ha servit per això, benvinguda sigui, no? cap problema. Uh -huh. Ara comentaves també que el, els moments de crisi doncs, també poden ser moments d'oportunitats i d intentar doncs, ser valent en, en el sentit doncs, intentar fer unes mesures eh, que vagin més enllà de, de moment eh, el que s'ha fet públic que s'ha tras, traslladat doncs, és que aquesta moratòria, no?, aquesta pròrroga de, dels, dels pagaments apostes doncs, per per, una, per un, unes mesures més, més, més valentes en el sentit doncs, de poder fins i tot eh, fer que, que, que la gent doncs, tingui més facilitats per fer sobre, per sortir no, d'aquesta aquest, crisi? No només, no només cal, cal ajornar terminis de pagaments, que això en faltaria més, sinó que caldrà afrontar reduccions d'impostos, caldrà afrontar reducció de taxes, caldrà afrontar ajudes a fons perdut, o sigui, jo, que tu li ajudes a un establiment perquè realment no t'ho torni amb una condicional que l'establiament realment tinguis obert un temps determinat, caldrà fer un per les famílies, caldrà, caldrà vigilar com evolucionar el banc d'aliments, Segurament que caldrà tu amb un pla de barris en aquests barris que tinguin més vulnerables i això no cal fer un governant que tinguin i comunitzó allò, sortir aquesta situació precària, no? Perquè d'aquí eh, el que jo demano, escolta, parlem de tot això no, i no podem estar només pensant que com que no podem fer plens doncs no, no fem debat. Doncs no, el debat ha de fer. Mm. Jo crec que l'Ajuntament té eines, eines per poder anar més enllà del que s'ha fet, perquè clar, ja dic doncs, el de ajornar els impostos i els pagaments o sigui el debat calendari de pagaments és que és obvi que estiguin de fer però home, no n'hi ha prou això doncs eh, seguirem atents a la informació que ens arribi també des de l'Ajuntament en el sentit d'aviam doncs, si es prenen dues mesures si s'acaba doncs, fent aquest ple del dijous no sé si és una miqueta just Juli, per per fer d'una banda, per veure com es fa, perquè suposo que s'hauria de fer de forma telemàtica, no sé si se n'ha parlat, de com seria, o només ha estat una proposta. S'hauria de fer telemàtic, però jo crec que això no és cap problema, perquè ja, ja crec que hi ha diferents aplicacions que està molt muntat, ningú, la pròpia llei, el pròpia llei, que va, es va aprovar el govern aquestes últimes vegades, ja ha les l'administració locals per poder fer telemàtics a nivell de modificació de la llei de bases locals, vull que, que el govern de mogar-se a entrar allà a Google Fitxa, perquè evidentment hi havia, aquí hi havia un buit legal, no? Aquest uh -huh. buit legal en moment ja no hi és, per tant, es poden fer. Una altra cosa és que tinguem les plataformes adequades o no, però en tot cas hem tingut més i mig per preveure això. Tothom uh -huh. sabia que com va ser, se la feina de la mà 14 de març, que això no serien 15 dies. No crec que no ha de ser un expert en aquest tema passant, que això sí, anirem a estar en la de 15 dies. Uh -huh. Sí, de fet... No que encara que ara porroguem fins al 26 d'abril, i si d'avui no tornarà a la normalitat de forma immediata, serà una, una normalitat de forma molt progressiva. No cal ser un gran expert per, per, per veure això. Uh -huh. A més, també, doncs, tenim l'experiència d'altres països que han passat abans per, aquest, per aquesta crisi i s'està veient que això, de moment, doncs, quan, quan uh -huh. sembla que la cosa va cap a millor, després és una forma gradual la que es torna a la normalitat. Uh -huh. Més relacionada amb el cap de Xina, que, que, que començarà a portar han estat per 3 mesos i mig cap a 4 confinats. Uh -huh. Per tant, nosaltres portarem 26, portarem un mes i mig, i si hi ha un, un aixecament serà molt molt població, per no tornar a recaure, és obvi això. Uh -huh. Doncs eh, seguirem eh, nosaltres en contacte amb, amb l'Ajuntament, també, amb, amb, òbviament, amb la resta de, de, de líders polítics de casa nostra per saber doncs, com afronten també aquesta crisi del coronavirus i també doncs, el, per veure si s'acaba si celebrant aquest ple del dia 9 o si després ja es retarda per passat eh, aquest, eh, aquests dos dies de Semana Santa que de fet eh, bueno, una Setmana Santa atípica la d'aquest any a causa d'aquest coronavirus i nosaltres doncs acomiadem a, a Juli Fernández i li agraïm que ens hagi atesa avui en aquest matí de Ràdio Palafrugit moltes gràcies Juli moltes gràcies a vosaltres i ànims de tots tornem a escoltar per passar aquests dies el millor que podem vale, moltes gràcies doncs Juli Fernández, que reclamava aquest ple extraordinari per intentar doncs, que hi un espai de debat, a més, a més de debatre sobre altres coses, i d'altra banda, doncs, nosaltres també ens hem volgut posar en contacte, òbviament, amb l'alcalde de Palafrugell per saber la seva opinió, per respondre eh, doncs, les paraules del cap de l'oposició, i saludem a continuació a Josep Piferrer, bon dia. Hola, bon dia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 crec que en aquestes últimes paraules que dius tu es defineix molt bé el que és Palafrugell, el que, el, tota la la la la la la la la la la la la la la la la tot el que és la ciutadania uh, que no està en, el, en, el, en, el, en, la, en la residència de la gent gran i la si la la la la la la la la la la la la la la la molt la la la la la la la la la la la la la la la la Uh, que és, diguem, els que estan confinats a casa i els que surten a comprar la valoració és molt i molt positiva malgrat sempre trobes algú que, o que vingui cap de setmana a la segona residència o, o que, que s'accedeixi en els seus passejos o que se'n pugui anar fins a una platja que pensa que està amagat o, o inclús van trobar amb un que havia sortit a fer, fer surf però estem parlant d'uns casos molt i molt, i molt aïllats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 No obstant això, des de l'oposició, en aquest cas des del Partit Socialista, eh, ahir s'enviau una nota de premsa diguent doncs, que eh, mancava la celebració d'un ple extraordinari, un ple extraordinari que, que finalment se celebrarà aquest dijous, però, Josep, apuntes que, això no és, eh, que aquesta, aquesta celebració aquest ple no ve arran d'aquesta reclamació del, del Partit Socialista, no? sinó que ja ho teníeu eh, pactat davant fins i tot. A veure, primer hem de dir que, que convocar un ple amb, amb en la situació que estem no és fàcil primer havíem necessitàvem que, que hi hagués una normativa que l'emparés la la, la, la, la, la la celebració d'un pla d'aquesta tipologia mitjançant les noves tecnologies això és un, és un aspecte que es va solucionar la setmana passada nosaltres és veritat que eh, no acabàvem de veure l'operativitat d'un ple eh, fet d'aquesta manera i que vàrem optar per, per, per primer, per fer un grup, un grup de WhatsApp amb els portaveus per anar-los posar les últimes novetats uh -huh. i convocar cada setmana una reunió amb tots els portaveus per anar-los explicar tot el que havia fet l'Ajuntament i que allà doncs, fos en lloc que ells poguessin fer les preguntes i, i presentar les, les, doncs, bueno, les propostes que poguessin presentar. No. Eh, aquesta, això ho vam començar -ho la setmana passada, vam començar el dimarts. Jo haig de, de dir que aquest dimarts no... no no, ningú va reclamar un ple extraordinari, es va preguntar, van dir, de seguida que podíem fer un ple extraordinari, però si no hi ha res, continuem mantinguent això i ferim els pleis ordinaris com correspondrien, que és, que és a finals d'abril, sosponent el del mes de març, perquè el mes de març el, no, encara no estava del, del tot eh, normalitzat els plens eh, via telemàtica. Mm -hmm. I nosaltres, la veritat és que com a govern pensàvem que amb la reunió de tots els portaveus estaríem suficientment, suficientment informats. Va ser el divendres, que no va ser el fossilista, sinó que va ser el Font Rius, el representant d'en Comun Podem, que va dir que ells consideraven que s'havia de fer un ple extraordinari. A més, va dir que la majoria dels pobles es feien, que això no és veritat, no, no és res, és, és una minoria de pobles que s'han fet, la majoria dels pobles té doncs, altres maneres de poder-se contactar, però a la majoria de pobles no és veritat que s'hagi fet. I va ser ell, i després sí que és cert que en, en aquest grup de WhatsApp o la resta dels portaveus hi van afegir-hi, i jo em vaig comprometre divendres passat eh, doncs que, que el, el dilluns, o sigui ahir, els hi comunicaria dia, dia i hora de la, del, del, del ple. Dir, nosaltres no, no és que no vulguem fer-ho, creiem que, que, que, que, que amb la reunió dels portaveus era suficient, però si els portaveus consideren que no, sobretot els de l'oposició, nosaltres no tenim res a d'amagar i per fer el ple extraordinari. La nostra sorpresa és que i si això els hi diguem el divendres que després sortint el dilluns diguem que els reclamen no? dir, no. dir, la reclamació la varen fer el divendres i el mateix divendres com, com ara presentant l'equip de govern els hi vaig dir, hi, després de parlar amb els meus companys de govern, els hi vaig dir que faríem el ple que, els, que el dilluns els, convo, els, hi, els convocaríem en el ple que serà urgent i, i extraordinari i el farem aquest dijous mm -hmm. Uh, en aquesta conversa que hem mantingut amb Juli Fernández uh, explicava eh, que s'havia uh, creat aquest uh, grup de, de Whatsapp Eh, per informar als portaveus també doncs, que, que fins i tot eh, us havíu trucat en, en, en alguna ocasió per informar de, de, de la situació del municipi. però igualment reclamava que més enllà d'aquesta informació que es rebia puntualment per part de l'Hospital de Palamós que vosaltres feia extensible a la resta de, de grups que reclamava una miqueta també d'informació per saber què s'està fent en matèria doncs, per exemple eh, de desinfecció de carrers o envers dels col·lectius més vulnerables com poden ser dones amb víctimes de violència masclista um, reclamava més informació reclamava que aquesta informació que venia uh, provenia de la, de la premsa no sé si uh, això és ben bé així o, o se'ls mantenia també informats no, d'aquestes accions que es feien no, no. Veure, la, la, les reunions aquestes de, que fèiem de videoconferència amb amb els, amb els, representant els portaveus de cada un dels partits van sortir coses d'aquestes i se'ls van anar explicant uh, fil per parlant de tot el que en aquell moment teníem i una, una informació que no teníem sols hi va poder eh, donar a, a posteriori no? eh, totes aquestes coses que m'estàs diguent ara, varen sortir en, el, en, el, en la reunió aquesta que van fer dimarts passat i se'ls va estar els hi contestant Vull dir, no, no, no, no podrem contestar una cosa diferent amb un ple perquè tot i que no tenim res a amagar eh, a nosaltres ens agradaria poder tenir més més normalitat i poder estar més, per poder informar uh, uh, més detalladament, intentem informar tant com podem, però vull dir que, que, que, que bueno, és la, gestionar la complexitat amb les, amb, les mesur, amb les mesures que tenim ara és, molt més complicat, és bastant complicat. Intentem informar a tothom, uh, tant a la premsa com a l'oposició, i normalment sempre, primer els portaveus i després en la premsa, de, de totes les novetats que hi han i, i d'altres coses, com per exemple aquests plans que podem fer però els més necessitats, que tampoc ha estat anar sortint a la premsa per el que fent, quan es van ser demanats, com per exemple el tractament domèstic que pot, pot haver-hi, els hi van dir eh, tot el que estàvem fent, però no és una cosa per anar sortint a la premsa. El que a la premsa hem, hem de fer és que eh, la gent de que nosaltres estem treballant per poder lluitar contra aquesta violència de gènere que hi ha, i que doncs, sortit, això sí que ha sortit a la premsa i els hi van a arribar totes aquestes campanyes que hi han de cartells posats en diferents estibulaments de Palau de Fugell on se'ls recorda els mitjans que poden fer servir per posar-se en contacte tant la gent que és, és pròpiament víctima com els que puguin ser observadors d'aquesta violència i que puguin posar en contacte amb l'Ajuntament que l'Ajuntament té persones que estan treballant constantment amb això i això se'ls va informar dimarts passat que no. I, i, i la setmana que ve se'ls informaran el mateix, no, no, no hi ha no, no, no tenim res a amagar ni, ni, ni estem fent coses eh, extraordinàries eh, i, i amagades o, o només cara, cara a la premsa, intentem a la premsa només sortir aquella informació que sigui rellevant De cara a les properes setmanes eh, que s'espera doncs, que fin, com a mínim fins al 26 d'abril s'allargui aquest, aquest període de confinament i per després, per previsió d'un doncs, possible desconfinament de forma gradual, teniu pensades més mesures eh, a nivell d'ajudes doncs, eh, pel sector de comerç i turisme? Sí, el, el, aquest, en el ple que farem, aquest ple extraordinari, ja farem prim, un primer, presentarem primer un primer esborrany de, de mesures, que el presentarem, el portarem en, el, en el posició, perquè si volen fer-hi algunes esmenes o algunes aportacions li puguin fer, l'estem acabant de, de redactar i aquest dijous eh, doncs el, el presentarem amb ells i després eh, l'idea és que si tot va en marxa intentarem aprovar se aquest final de, en el ple del final d'abril de, de, de, o de totes maneres tampoc no ens corre molta pressa al moment de, de, de fer totes aquestes mesures perquè, perquè el confinament eh, no sabem encara el dia que s'acabarà tot, tot es fa preveure que entrarem al mes de maig en una situació bastant semblant a la que hi ha aquí. O és possible que última setmana d'abril es pugui obrir alguna petita porta, però serà insignificant i insuficient per tornar a la normalitat. No? Creiem que, que, anem bé, que anem bé de temps, per desgràcia, anem bé de temps, no? I, que, i que presentarem tota una sèrie de, de, de, de propostes, el que passa que s'han de ser propostes realitzables i els, els estem treballant sobretot amb els serveis tècnics i l'intervenció perquè, evidentment, qualsevol proposta d'aquesta eh, suposa per l'Ajuntament la, a una, una disminució d'ingressos o un augment de despesa. O sigui que, tant d'un com l'altre, el que fa és restar eh, la capacitat econòmica de l'Ajuntament i això, evidentment, en, vull dir, fer anuncis sense haver estudiat ben bé quina és la situació, el que sí és que nosaltres eh, arribarem fins a una, una llum que puguem amb, amb, amb aquestes ajudes. Mm. El que passa és que són, dic, són coses que ara estem treballant com, com a govern, aquest, aquest primer, el primer esborrany, i després eh, doncs farem això portarem a l'oposició perquè facin les aportacions que creguin necessàries. Doncs farem seguiment d'aquest eh, esborrany, d'aquest esborrany, d'aquestes mesures que es volen prendre i també, òbviament, doncs, de l'associació plenària, que tindrà lloc a les 11, no, Josep, si no m'equivoco? A sí. Dic doncs, i a, les 11, a les 11 també el podreu seguir a través de la ràdio palafrugell.cat palafrugell i també al eh, 107.8 de l'AFM, aquesta sessió extraordinària. Doncs, eh, seguirem parlant, Josep. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins aviat. A vosaltres, valeu. Seguim en aquest informatiu, un informatiu doncs, que pràcticament ha estat monopolitzat per aquestes dues converses amb el cap de l'oposició, Juli Fernández, i també amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer. I acabarem aquest informatiu amb tres informacions de caràcter breu, dues de casa nostra i una de la comarca, com és habitual. I començarem amb una de, de casa nostra que coneixíem ahir a primera hora de, de la tarda i és que el, els Angelets de les Dents i el Ratoncito Pérez queden exempts del confinament. Així ho va fer saber precisament ahir l'alcalde de Palafrugell a través d'un banc d'alcaldia en el qual, d'una banda, donava les gràcies a tots els nens i nenes de Palafrugell per com estan duent a terme aquest confinament, per aquest comportament exemplar que estan exhibint i fins i tot deia que era un comportament adult, de com estaven portant a terme doncs, aquest confinament, les bones pràctiques que estaven fent de quedar-se a casa malgrat els entrebancs que això suposa per a ells i per a elles, i d'altra banda, doncs, explicava que dins d'aquest estat d'alarma els que queden exempts del confinament són, entre d'altres, els angelets de les dents i també el ratoncito Pérez, que de manera excepcional, doncs, aquest banc d'alcaldia els autoritza a sortir. Així podran entrar a aquelles cases on visquin els infants els quals els caigui alguna dent, entenent que és un assumpte essencial i de la màxima importància. Tot... I això fa un esment especial a tots dos recordant-los que han de tenir molta cura a l'hora de fer la visita sempre en horari nocturn i prenent totes les mesures de seguretat és a dir, portar mascaretes i guants i rentar-se les mans abans i després de marxar de casa i a més a més que no s'oblidi de deixar un polset de màgia al cel del nostre poble per donar-nos força per continuar lluitant tots plegats contra el coronavirus. Per tant, doncs, aquesta única notícia que també eh, hem fet servir a tots els nens i nenes de Palafrugim. Moment per a la informació comarcal per explicar que la corba de contagis per coronavirus s'aplana al Baix Empordà. La tranquil·litat incòmoda que hi ha als serveis de salut integrats del Baix Empordà quan va començar la crisi sanitària de la Covid-19 a casa nostra van agafar com a referència els models matemàtics que arribaven des de Barcelona per calcular a què s'havien d'atendre. Ara es troben amb la, que la situació és aproximadament només del 50% del previst. En declaracions a Televisió Costa Brava ahir, Dilluns, la doctora Anna Rivera, directora assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, actualitzava que fins aleshores eren 191 els casos diagnosticats i 16 morts a tota la comarca, a més de 48 persones pendents de resultats. Des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà explicaven que la corba d'infeccions no mostrarà una forma amb un pic pronunciat, sinó que sembla que s'ha aplanat i que estan ara a la part alta que s'allargarà de forma plana fins, segurament, passat Setmana Santa. Tot això deixant clar que al Baix Empordà no hi ha dades de la gent que està passant els símptomes de malaltia a casa. A l'Hospital de Palamós reconeixen que aquesta, que estan gairebé al límit del que poden aguantar amb la relativa normalitat i si ho han aconseguit és perquè van reorganitzar-se de 3 a 2 tons de treball i van anul·lar tota l'activitat programada no urgent. Això ha permès deixar molta gent a casa i s'ha pogut anar rotant quan hi ha hagut baixes. S'ha patit especialment pels efectius d'infermeria i auxiliars, segons explica la doctora assistencial del CIBE a Televisió de Costa Brava. Per aquestes places s'ha hagut de tirar d'estudiants de darrers cursos d'infermeria i de medicina. Des del CIBE també volen agrair en aquesta entrevista a Televisió de Costa Brava a la població baixa empordanesa el confinament exemplar que estan realitzant i asseguren que és la principal clau per poder aguantar amb força l'envestida que el coronavirus ha suposat. I arribarem ara sí al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per explicar-vos una bona notícia en el sentit d'educació i és que a partir del proper curs escolar l'Institut Baix Empordà incorporarà un nou cicle de turisme i més concretament el cicle formatiu de grau superior de gestió en allotjaments turístics. D'aquesta manera es podrà impartir aquests estudis en una població i comarca eminentment turística com és la de Palafrugell i a la comarca a la qual pertany el Baix Empordà amb el nou cicle podrà donar resposta a la demanda creixent de professionals qualificats per als allotjaments de la zona. A més, també s'ofereix l'oportunitat als estudiants de la comarca de poder continuar els seus estudis de turisme sense haver de desplaçar-se a Girona, Lloret o Figueres, que són les tres ciutats que compten amb altres estudis de cicle formatiu de grau superior en turisme. Nosaltres ens posarem en contacte amb una de les professores que coordinarà aquest cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics, la Cristina Loren, els propers dies, perquè ens doni més detalls d'aquesta iniciativa que ella mateixa va impulsar des de l'Institut Baix Empordà i que finalment ha aconseguit que aquests estudis l'any que ve es puguin impartir també a casa nostra. I amb aquestes darreres informacions de caràcter breu hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 7 d'abril. Un informatiu que ha estat, com heu pogut escoltar, monopolitzat per les dues converses que hem mantingut d'una banda amb el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Palafrugell, Juli Fernández, i de l'altra amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Amb tots dos hem repassat l'actualitat del municipi i també doncs, hem explicat aquest dijous 9 d'abril a les 11 del matí, per primera vegada a la història de l'Ajuntament de Palafrugell, hi haurà una sessió plenària telemàtica. Tot això arran de la crisi pel coronavirus que ha obligat els ajuntaments i altres ens municipals a adaptar-se a la situació d'una banda, doncs, fent que la majoria dels treballadors fagin teletraball i de l'altra... Doncs a fer les reunions de forma telemàtica. Nosaltres seguirem a radiopalafrugell.cat informant de tot el que passi a casa nostra i a la comarca i nosaltres els serveis informatius i els serveis informatius de Ràdio Palafrugell tornen demà a les 107.8 de l'FM a partir de la 1 i a les 7 de la tarda. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.